Bai, udako ikastaroetan badakizue lantzen ditugula alik eta gai anitzenak, eh, azkenean euskal gizarteari egiten diogun eskaintza delako, Orduan saiatzen gara, ba, momentuan pilpilean dauden gai batzuk lantzen edo baita profesionalek edo behar dituzten beharretatik sortutako ikastaroak, ez? Adibidez, EPE-rekin izango dugun ikastaroa, hortik sortu da, behar batetik sortutako ikastaroa da, ez? EPE-ek hausnarketa eh, bat du konturatu da behar batzu badaudela, hizkuntzaren kalitatea ta kalkoen, eh, ba, eta kalkoen salantza horiek argitzeko eta kasuentan egun beteko ikastaro bat izango da. Ikusuko dugu, aurrera begira, ba honek sakontzea behar duen ala. Gero e, frantsesez iraultza garaiko e, politika edo izeneko ikastaro hori ere tesi edo ikerketa batetik sortutako ikastaroa da egoitza urtiko etxearen tesitik. Gero badago beste bi ikastaro izan daitszke ba hizkuntza eta talde dinamiketan edo lanean dabiltzan jendearentzat ere, ba, tailerrak edo formazioak izan daitseskea. Hizkuntza ekologiak dakarren ba ikuspegi berri bat izan daitek ikastaroak eskintzen duena edo talde dinamiketan ere, horba ba, daude bizipentan oñarritutako teknikak. Beste bat ikastaro praktiko bat izango da, e, itzulpenetan eta lanetan dabiltzenentzat baita testu pragmatikoen itzulpenak, es frantsesa euskara horretan sakontza ikastaro bat, orain dela bi urte emandakoaren jarraipena izan daiteke eta amaitzeko jardunaldi bat. Profesionalen jardunaldi bat, izkuntzahalari Euskaldunen irugarren jardunaldia izango dena. hau ere, ba, horretan, adituen bilgunea izango da. Arrakasta dute, ikastaruek, e, jaz egitzen batek pagtatzen zuten? Bai, arrakasta hori neurtzea ere izaten da, segun zer begiratzen duzu. Matrikulako purua begiratzen badituzu, dituzu, guk ba, talde txikiako beste inditu gehienez, hamar, hama bi, hama pertsonako taldeak eh, osatzen ditugu. Iaz, laro pertsona inguru, ibili ziren udakoetan, aurten, espero dugu, beste horren beste iz ez, eta gero guretzat benetako arrakasta da e, partaiaire astasun a. Pozik gelditzeea benetan egiten duten ikastaro horrekin Horretan inbertitzen dute bai diru bat matrikula ordaintzerakoan baina baita beraien denbora eta lana. Ordan Behinkentza hori egiten duzunean benetan jendeak ba, beharrori asetuta irtetzea ez Narewa Gorostia ga epernisuntza politikan lanean da, hauttenen leenal aldiko udako Euskal Unibertsitatearekin jarduera bat antolatu dute lanean euskara erabiltzen duten profesionalei tailer bat proposatzeko. Eskaera eta galderak izaten ditugu hizkuntzarik dagokionez eta hizkuntza zuzena zuzenketa eskaerak nun bila daitezken erantzunak e, zein diren interneten atzemandan daitezken webguneak e, bai itzultzaileek Oiek, normalean, badakite gutxugora bera tresnak zein dira, hemen agera Euskara teknikariekin lan egiten dugu, irakasleekin lan egiten dugu, eta eskatzen digute ba, edo formatukuntzak antolatzeko, edo nola baiteko baliabideak ezagutarazteko. Eta ue hurin bentsatu dugu, ue hurin zantzitekelako, tresna bat denei aldi berean erantzuteko, edo bedaren lehen saio bat egiteko, batez ere frantsesak eragiten dituen zalantzak argitzeko. Eta zo indiren zalantzabiek argitzeko baliabideak, interneten nol atxeman daitezken, eta pixka bat ba, publiko horri lehen erantzun bat emateko, eta gero ikusiko dugun doko hilabete urteetan, ea, sakondu berden, beste ikastaro bere antolatu berdiren, eta Euskal dugun partaietzari esker, parada dugu ere bai, e, Euskal Tza Indiaren iztegia iztegi elektronikoa bereziki, tresna baliosa baita, eta jendeak ba, ezagut dezan nola ze aukera dituen, eta hori izanen daik kastaroaren migajentzatia.